ça va fonctionner un peu de la même façon euh, ben, venir on l'a un peu obligé et chukoraran era kunde publiko abesa ez da xukusabala beraz eskualetik datorren diruarekin hariko gira le, le palaula ulangilekin hasiko gira eta araiz eskualde berriak batzeaikin taldea handituko da et sur les axes de travail ce sera Lan nah datzen Kortxika ala Euskal Herriko erakunetan bezala, transmisioarena nagusi izanen da. Izan familietakoa, eskolen ala edabiden bidez. Bena hor, ama bost edo gehi urteko proiektu batendako abiatzen gira. Linguistik, e la on, on se lanz por unha afer ki, a mon abi, euh, sur 15-20an. Oh, no, la Epe baino buset edo hain zinkondu sumiagoarekin hasiko gira. Eskualdean buseta izanen da, hotx, bat kakotx behatzi milioi ingurukoa. Beste eskualdeak batzarekin gure hain zinkondua Epe-eren heinekoa izanen da. Baina ber buseta haisean diagoa den lujalde bat entzat. E di diskusioan ki bon eta zei omerik, je panza, avek l'Eta, piziko kanton parla Hots eskola edo ikastegi ainitz eta ainitzetan heratuko den erakaskuntza. Beraz, erakasle ainitz ere formatzeko, hoji buruz estatuarekin eztabaidak ez ditugu fini. Bestalde lujaldearen heina ikusirik, erakundea deszentralizatu beharko da. Antena edo hordez karitzekin. Beraz, badugu zerrikas.